de lui viață lumintale Însuți, Doamne, fă dignă sufletului adormitului robului tău, Nicolae, Mitropolitul Părintele nostru. În loc luminat, loc de verdeață, loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și susfinarea și toată greșeala făcută de el cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, Să nu greșească Numai tu singur ești fără de păcat Dreptatea ta este dreptate În veac și cuvântul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 Domnului lui să ne rugăm Apărământul ește miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu Săpânirea ta totdeauna fiind păziți Ție mădire să-nălțăm Tatălui și fiului și Sfântului Duh Acum și purura și-n vecii lor Nimeni nici legat cu foftul și cu desfătările, este berența această Chiar pentru putere și cereri, dar totul pentru iubirea ta, de-o am cerut, urață, pentru și cu o o de Trebuie să a fi pentru prima pentru pentru prima dată, de pentru prima dată, pentru pentru pentru pentru prima dată, pentru pentru pentru a pentru a sunt pe totul să noi cei ce sunt lucrurile, ca să am fărțit, Sunt unitații întâlnezea cei să-și afliți, Sunt își totul să-și cum potau să De la tine venim, pentru că încumați noastră și rugăție să ducăți fața ta de noi să ne le de tăi. Și binevoiește să-ți se Davra ce drumuri, pătecoșele de cerobite. Cătești cel ce a dus, ce te aduce, cel ce trăiește, Martiț, Vasul Dumnezeu. Să-i să-i facem cu toate Prea sfântului și burluș de Părinte, și și viață, pătecul tău, că aduce și pe cei de ziului credem, Noi, care pe cei cu tani, de viață, ne desfățim, trăim că tani, trăim, când aducem, cu atâta grijă acea să o <laughs> pe Herubim, cu taine, echipim și păcătoare de viață, trăim în trăiță pe cântare, aducem toată grijă cea lumească de la noi să ne That's a good idea. pe toți drept măritorilor creștini Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o părăția sa cea cerească totdeauna acum și pururea și nevecii vecilor Arheria voastră Domnul Dumnezeu Să o pomenească Într-o împărăția sa Cea cerească Totdeauna Acum și porrea Și ne vecii vecii Fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrocei, locțitor de Mitropolit al Banatului, al Cezarei Capadociei și Patriarcul României, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părății În preasfințitul părinte Serafim, arhiepiscopul Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Metropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. În al preasfințitul părinte arhiepiscop Ioan al Episcopiei Covaznei și Arghitei, pe preasfințitul Lucian, episcopul ortodoxul de Budapesta și locitor de Timișoara, pe preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului, pe preasfințitul Sofronii, episcopul Radiei, pe preasfințitul Daniel, episcopul de Dacia Felix, E prea sfințitul episcop Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru Împărăția Sa. Amen. El, înalt preasfințitul arhiepiscopul și metropolitul nostru, Laurențiu. Al ardealului să-l pomenească Domnul Dumnezeu într un împărăția sa. Frații noștri arhierei, preoții românahi, erodiacon, diacon, monac și monahi și pe tocinul preoței și călugărei să-i pomenească Domnul Dumnezeu într un împărăția sa poporul român, trec predincios de pretutindem pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa, pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într un părăția a sa. Amin. Arheria. Arheria voastră Să-o pomenească Domnul Dumnezeu într un părăția a sa. Totdeauna. Acum și purorea, și în vecii vecilor. Pe a dormiți, într-o fericire, patriarhii României, de Justinean, Justin și Teoctis, și pe Metropolit Banatului. Vasile și Nicolae, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Vectitorii și aducătorii de daruri ai Sfintei Bisericii acestea pe ascritori, miluitorii și binefăcătorii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într un părăția sa. Eu ostașii românii, pe roi martiri Și pe toți luptătorii Din toate timpurile și locurile Căzuți pe câmpurile de luptă În și închisori. Pentru apărarea între întregirea neamului și slava Sfinte biserici, pentru credința strămoșească, libertatea noastră și demnitatea națională. Să-i fomenească Domnul Dumnezeu într-o Sa. soi. Pe toți e dormit dintre neamurile noastre. Srămoși moș, părinți, frati, surori, pe toți dintr-o rudenie și dintr-o seminție cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăsia sa. Măritorilor creștini Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într un părăția sa Odeauna Acum și Pururea Și Domnului să ne rugăm. O, pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei cei cu credință, cu Vlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într Domnului să ne rugăm. Să fim noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi. Dumnezeu! Să vă citeți, Sfântă, cu pace și fără de păcat. De la Domnul să cere. <hide> Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre. De la Domnul să cerem.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 și într-o păcăință au săvârșit de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bula fricoșătoare a judecată lui Hristos să cere Sfânta, prea curata, prea binecuvântată, asta stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea. Și purul ia fecioară Maria, cu toți Sfinții să pomenii. și unii pe alții, și toată viața noastră. și este Dumnezeu, să o dăm durere unul fiul tău, cu care își bine contat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Acum și părerea vece, și vecei vecelor tuturor Și le ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Because Hristos și dragostea Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. să avem Ne-a ajuns, nu fi și același fiind, nu și unul altul și nu și nu Tău cel sfânt, cu dintr-un neființă la ființă ne-a dus pe noi și căzând ne ieri în și ne-a toate, făcându până ce ne-ai la cerul și ne ce ai dorit, ceva să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și cu fiului Tău și nu Tău cel sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale cele le-a și le-a ce Mulțumim ție și pentru liturgia aceasta pe care binevânta au primit de mâinile noastre deși stau înaintea ta mintea a fane, de, mi de, de, mm -hmm. da da de mintei de, de de dar care mulți le-a de șase arăt care se înalță până. Doare, pe și și Sfânt, sfânt, Sfânt, Domnul s-a vaud prinese cerul și pământul de mărirea ta, Osa, O Sana, Duce de Sfânt. Bine, este cuvântat cel de bine în numele Domnului, Osa, O Sana, Duce de Sfânt. Cu aceste fericiți de și noi, în de oameni, să putem și Crăciun. Sfânt, și un atât cu tău și atât de mult încât pe unul, l de dacă ce se să nu și unul, și unul, și și unul, Sfânt unul, și unul, și unul, și unul, și unul, și unul, și de și unul, și unul, de unul, și unul, și unul, și unul, și unul, și ce s-a venit de toată rândul ăla că pentru noi primim în noaptea după are cum sunt usc, mai ales pentru mai curăcut, că Iisus pe ține s-a dat pe viața lumii mâncuirea cu sfințele, să te-a curată să te, curat, să te prihană, mâinile sale, mulțumim și binecuvântând, simțând și frângând a dat Sfinților să uceniși apostoli când. Se frânge pentru voi Spre toarea păcatelor Asemenea și paharul, pe cine zic în dintr-o acesta toți Acesta este sângele meu al legii celei noi Care pentru voi și pentru mulți se varsă păcate păcatelor. Aducând dramintea, așadar de a șansa, poruncăm de toase pentru de cruce de groapă, în viața de a trezi deschiderea cerului de ședere de ședră, dreapta, doasul de veniți. Aletale, dintr-un aletale, ție îți aducem de toate și pentru toate. vrei curețe și ne-a să te curețe. Doamne, chiar ai permis pe preas suntul Duhului Sfânt la treilea la nu l-a la noi, ci lumește la noua ceruclea judenție. Cine și să te curețe cu ce pe preas stântul și-a sfânt treilea apostol pe acela bunul nu l-a la noi, ci lumește pe ce genul care am Chiar sfântă fere, foste încașantă, ce frus, și fără de sânge și te rugăm și te chemăm și te tine, că mamă primite tău cel Sfânt, peste noi, și peste aceste daruri ce se puse noi. și că adică trupul Hristosului tău. Amin. Amin. Este în potirul acesta ce înschis sângele Hristosului Tau, prefăcându-le cu Duhul Tău Cel Sfânt. Amin, amin, amin. amin. amin. Să-L vominească Domnul Tău învărăția Tău, <gătă -i> ca să fie cel săpătățit de prețință. Fericitul părintele nostru, Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Muntenii și Dobrogei, noxitor de Mitropolit al Banatului, noxitor al tronului Cezarei, Capadocii și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici. În în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept cu cuvântul adevărului Tău. omenește Doamne și penal preasfințitul, Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și metropolitul Ardealului, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale, Biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile.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 Unui muștima, unui inimă, unui inimă, pevamo prečasno unui inimă, ime tvoje. Oca inimă, sina i, Svetoga Duha, sada i S-au adus și s-au sfințit Domnului Să ne rugăm Ca iubitorul de oameni Dumnezeul nostru Cel ce le-a primit pe el În Sfântul cel mai presus de ceruri Și duhovnicescul său șertfelnic Într-un miros de bună Mireasmă duhovnicească Să ne trimită nouă Dumnezeiescul ha și darul Duhului Sfânt să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți, noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără mântuiește, minuiește și ne păzește pre noi, Dumnezeu. Omenire. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul S.C.R. Înger de pace, credincios, călăuzitor, pazitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem Amen. milă și de păcate și de greșelile noastre. La Domnul să cerem. și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o focăință o să vârșim, de la Domnul să cerem credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă vladi ko da smeno sođero smeju prizivati tebe. nebeskoga bez boga oca i govoriti. Asta este împărăția și puterea și mărirea A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh Acum și pururea și în vecii vecilor Amin. Pace tuturor Huharul cu și cuările și cu iubirea de oameni, ale unii a născut fiul tău, cu care ești binecuvântat. împreună cu prea și bunuri și de viață făcătorul tău, duh, acum și pururia, și în vecii veci lor. 春心楼 fața se suntem în transmisie directă de la Catedrala Metropolitanea de Nicănișoară, de unde transmitem Sfânta Liturgie Oficiată de Nalprea Sfințitului Laurențiu, între punctul Ardealului, împreună cu un sobor de opt ierarhic. Slujba este prilejuită de mormântarea Nalprea Sfințitului Nicolae, al Banatului. ¡Gracias por Vă reamintim că suntem în transmisiune directă de la Catedrala Metropolitană din Timișoara, unde se oficează Sfânta Liturghie. Peste câteva momente, slujba se va termina. În acest moment, ierarhii, preoții și diaconii slujitori se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Vor urma peste câteva momente slujba de mormântare oficiată de prefericitul Părinte Patriar Daniel. Tropul mitropolitului Nicolae este îmbrăcat în toate veșmintele și în semnele demnității arhierești și este depus în mijlocul catedralei unde a slujit 52 de ani. La slujbă sunt prezenți mii de credincioși bănețeni, oameni de cultură, autorități locale și apropiația Mitropolitului Nicolae, cel care a slujit 52 de ani în Banat. Părintele Mitropolit vă reamintesc că a trecut la cele veșnice duminică seară la vârsta de 90 de ani. de Dumnezeu cu credință și cu dragoste apropiați-vă în sus, Să-mi îndumnezoiește-le Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, cerește de viață, Făcătoarele, Și plicoșetoarele, Hristos, Taine, Cu să mulțumim Domnului. <coughs> Apălă mântuiește, miluiește și ne păzăște pe noi, Dumnezeu! cu harul tău. Ziua toată desfășită, sfântă, cu pace și fără de păcat cerând în noi înșineșune pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. și ție mărire în, în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecii lor Pace Cel ce bine pe ceea ce te bine cuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne într-o tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează cuvintează moștenirea ta. Plinirea bisericii tale o păzeste, sfințește pe cei ce iubesc beșc poada tale.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 să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului să vină peste voi toți cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Mărire ție, Hristoasă, Dumnezeul nostru, năteștea noastră, mărire ție! Adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacuratei sale maice ale Sfinților, Slăviților și întru tot Lăudaților Apostoli, cu ale Sfântului Iosif de la Parțo și Banatului și acestei catedrale, cu rugăciunile Sfântului Roman Melodum, a Sfântului Anania, a Sfinților Cuvioși, Iosif și Chiriac de la Biserican, a căror pomenire o săvârșim. Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopol, a călui liturgia am săvârșit. Cu ale Sfinților, Dreptilor Dumnezești, Părinții Achim și Ana și cu ale tuturor Sfinților.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 Cum ați ascultători, am transmis în direct de la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, Sfânta Liturghie, oficiată de Nal Sfințitul Laurențiu, metropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de opt ierarhi. Slujba a fost prilejuită de înmormântarea Nal Preasfințitului Mitropolit Nicolae Banatului. Rămâneți împreună cu noi peste câteva momente, va începe slujba de înmormântare, oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.